من يهديه الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمد أكبره ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وصلِّم وبرك Ala rabbil Mustafa wa ala alihi wa sahbi wa man tabi'anhum bi ihsanin ila yumidin Alhamdulillah wa taufiqillah rahimani wa rahimakumullah Insyaallah kita melanjutkan deras kita yang kita mengambil faidah dari kitab utrahid dan insyaallah masuk pada bab yang kedua ini tauhid wa ma yukaffiru minadzunub tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dosa sebelum kita masuk pada uh, bab yang kedua silakan baca masail ini masalah bab yang pertama di sini ada beberapa permasalahan untuk baca kita ada ya baca. yang pertama hikmah penciptaan jin dan manusia iya bab yang pertama di antara beberapa yang terkandung dalamnya hikmah penciptaan jin dan manusia seperti dalam ayat yang telah kita baca qom khalaqul jinna wal insa ila yaqudun ini agar mereka beribadah kepada Allah dalam makna mentauhidkan Allah, suahalutama. Terus? Ibadah adalah hakikat taufiq karena permusuhan yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan orang Masyr. Langkah masalah taufiq. Ya, yang dimaksudkan dengan ibadah dalam bab liyak butuh ni ini yani taufiq. Ini agar mereka menjadikan semua ibadah yang diberikan itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa tidak untuk yang lainnya. Karena tauhid inilah yang menjadi inti permusuhan antara in adil Islam dengan al-kufur. Dan tauhid yang dimaksudkan at uluhiyah menjadikan semua ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ini ketiga barang siapa yang belum merealisasikan tauhid ini, Kalau perguliah dia belum ditetapkan kepada Allah. Iya. Belum dianggap orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia belum wujudkan tauhid uluhiyah. Walaupun dia sudah tauhid rububiyah, dia sudah mengenal nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau dia belum wujudkan tauhid uluhiyah, maka belum dianggap dan hakikatnya sesungguhnya dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa sebagaimana kenyataan orang Quraisy terus hikmah khususnya para rasul ya hikmah diutusnya para rasul sebagaimana ya, yang kedua yang telah kita baca dalam rangka untuk menyampaikan misi yang paling pokok yaitu dakwah tauhid sehingga Manusia betul-betul menjadikan semua upudia yang dia lakukan hanya tertuju kepada Allah Swt sehingga seorang dai juga hendaknya tujuan yang paling pokok dan utama yang pertama di dakwahnya adalah menajakan tauhid di tengah-tengah kehidupan manusia. Terus. Ya, risalah Nabi tidak sebagaimana risalah nabi-nabi sebelumnya. Risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebagaimana risalah-risalah sebelumnya. Ada pun risalah sebelumnya ini khusus untuk kaum tertentu. Adapun risalah Rasulullah sallallahu alamiah untuk seluruh dunia, manusia dan jin sehingga risalah-risalah yang sifatnya ada sifat menyeluruh untuk seluruh makhluk manusia dan Jin dan untuk di manusia seluruh seluruh tempat. Ajaran para nabi adalah satu. Ya, semua nabi dengan syariat yang berbeda, akan nabi memiliki akar agama yang sama, itu agama tauhid dan mereka semuanya muslim dari awal sampai akhir nabi yang luthusullah adalah muslim. Terus. Suatu masalah yang besar, yaitu bahwa ibadah kepada Allah tidak bisa terwujud dengan benar, kecuali dengan mengingkari tauhud. Ia tidak terwujud tauhid, kecuali dengan dia mengingkari tauhud. Sehingga kalau dia hanya beribadah kepada Allah dengan tidak mengingkari tauhud, ini semua yang disembah selain Allah, maka dia belum dikatakan. Al-tauhid. Permakian tauhid bersifat umum mencakup segala yang disembah selain Allah. Ya tauhid qul laa min duniillah wa radih. Ini semua yang disembah selain Allah, apakah benda hidup, benda mati, malaikat, nabi, atau wali dan seterusnya yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan selain Allah dan biaril Allah untuk disembah, maka dia tahu. Dia tahu seluruh jenis sembahan selain Allah dan biaril boh untuk disembah. Tiga ayat penting dalam Surah Al-An'am ini menurut orang salaf memiliki kedudukan yang penting, karena terkandung di dalamnya beberapa permasalahan penting. Dan yang pertama adalah larangan terhadap syirik. Ya, Sebagaimana kemarin surat akan am Kita mempelajari ada Ini Al-hukuk al-asrah Ini hak yang 10 Hak yang 10 ini Adalah Inti-inti daripada Ajaran Islam Atau poin-poin penting Dalam ajaran Islam Yang kalau kemudian diglobalkan Yaitu Hak manusia Dengan Allah dan hak manusia dengan sesama manusia Dan tidak dikatakan Dan tidak dianggap Dia memenuhi atau mem atau pemenuhan terhadap hak-haknya manusia Tidak akan berguna Di sisi Allah SWT Kecuali kalau dia memenuhi hak Allah yaitu Tuhid Dimulai dengan firman Allah Taala, Quran Surat Al Isra ayat pertama dan diakhiri dengan firmannya Quran Surat Al Isra ayat ke-9. Ya Surat Al Isra ayat, -ayat yang dari situ ayat yang muhkar yang semuanya bicara tentang syariat Islam dan menyangkut hak Allah dan hak manusia dan diawali dengan ini perintah untuk mentohhidkan Allah Subhanahu ta'ala baru yang lain lainnya. Dan ini menunjukkan bahawa perintah tauhid merupakan perintah yang wajib diwujudkan pertama kali sebelum yang lainnya dan yang lainnya tidak akan bermanfaat kecuali telah menegakkan tauhid seperti perintah yang pertama. Ayat dalam surat An-Nisa dinamakan dengan ayat 10 har atau Subhanahu wa Allah memulai dengan firman-Nya wa, wa la tusyriku bihi Sebelah Allah dan saudara kalian yang bersuatukannya dengan sesuatu apapun. Yang al-hukul Asra sepuluh hak itu semuanya dalam surat al-an'am. Jadi, kul ta'ala, uh, kul ta'ala, astul makhramah rabbukum sampai wa anha da surat mustaqiman ini lah al-hukul Asra Bukan dalam surat anisa, surat al-an'am. -an perlu diingat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi di akhir hayat beliau. Wasiat Nabi di akhir hayat yang berkaitan dengan menjaga tauhid wasiat-wasiat yang berkaitan dengan mama ini menjaga dari kesyirikan seperti di antaranya wasiat yang dikatakan Ibnu di Mas'ud mengambil dari wasiat Ayat dalam surat Al-An'am tersebut Dan juga wasiat-wasiat Nabi Yang lainnya yang melarang Tentang kesyirikan Di antaranya wasilah-wasilah syirik Yaitu masalah fitnah kubur Mengetahui hak Allah yang wajib kita penuhi Sebagaimana hadis mu'ah Yang bicara tentang hak Allah SWT Maka Kita wajib untuk mengetahui Hak Allah yang merupakan hak yang wajib harus kita penuhi sebelum hak yang lainnya. Karena ini adalah hak yang terbesar. Apabila hak Allah yang ingin dilanggar, maka betapa sempurnanya dia mewujudkan hak-hak yang lainnya, lah yang tidak akan berguna. Mengatasi hak para hamba yang pasti akan dipenuhi Allah, jika memang mereka kemungkinan menunjukkan hak Allah. Iya, seorang hamba, kalau dia telah menunjukkan hak Allah, ini hak terakhir Yang pasti Allah akan memilih haknya Yaitu menyelamatkan hamba Dari adab Allah SWT Paling tidak Terakhir akan menyelamatkan dari Sifat kekalnya hamba Di jahat Permasalahan ini Tidak diketahui Sebagian besar sahatan Ini permasalahan uh, Hak Allah SWT Awalnya Banyak tidak diketahui Dikarenakan ketika Beliau Berminta izin kepada Nabi Alau basyirun nas Ya Rasulullah bolehkah kita sampaikan Kabar-kabar kepada manusia La tubasyirhum Jangan engkau Sampaikan Faya taqilu dikhawatirkan mereka akan Iktikal bersanda Dengan penghabaran itu Dan itu akan bernama buruk bagi amal mereka kepada Nabi Mu'adz dia kerakyatnya Ta'suman dia merasa kuasa kalau saya tidak disampaikan maka dia sampaikan sebagai bentuk memenuhi hak ilmiah atau kewajiban ilmiah untuk menyampaikan ilmu jangan sampai dia meninggal dalam keadaan ada ilmu yang tersembunyikan demikian Allah taala diperbolehkan menyembunyikan ilmu karena maslahat ya sebagaimana Mu'adz dia diperintahkan Nabi Latu basyirum, jangan kesampaikan kabar kepada manusia ini boleh menunda menyampaikan sesuatu ilmu, seandainya memang itu ada masalah. Semua ilmu wajib kita sampaikan, akan tapi ada prioritas dan ada hal-hal yang perlu ditunda, karena kita anggap belum waktunya kita menyampaikan kepada orang tersebut. Contoh namanya. Sekarang antum menghadapi banyak masalah Berkaitan dengan makhluk Dia masih merokok Bahkan sebagian masih suka mabuk Sebagian lain lagi Masukkan maksiat yang macam-macam Dan lebih dari itu Dia masih Ini bersinggungan Dengan amalan-amalan Kasyirikan -amalan Dia masih suka kubur Memelihara jimat-jimat Dan semisalnya maka ini semuanya masalah kita harus memiliki prioritas pemecahan masalah dan kita menunda menyampaikan hal yang layak kita tunda karena mendahulukan yang paling penting yaitu tuahi dulu baru kemudian masalah-masalah yang lainnya bagaimana juga Aisyah mengajarkan kita ini yani, agar kita pun tadarut bagaimana Al-Quran menurunkan ayat-ayat hukumnya juga tadarut jadi secara bertahap tidak sekaligus demikianlah masalah tarbiyah pendidikan pada manusia berkaitan dengan kehidupan mereka dianjurkannya menyampaikan kabar kepada sesama muslim yang bisa membuat hatinya gembira ya yes, seperti mana tadi ya Rasulullah al-ubsyur nas ya Rasulullah boleh enggak aku sampaikan kabar gembira kepada manusia asalnya seorang muslim bagaimana dia membuat Saudaranya gembira Dengan menyampaikan kabar kabar yang bisa membuat mereka gembira Akan tapi ketika ada masalahat yang besar Yang kita tunda menyampaikan suatu tersebut Maka itu ada tunda karena adanya masalah Tapi asalnya bagaimana seorang muslim Dia suka menjadikan orang lain bergembira Baik dengan ucapannya, dengan sikapnya, dan seterusnya <tuh> Ia, ya, sebagaimana kita telah diajarkan Bahawa Allah tidak hanya menerangkan Yani rahim. Allah yang maha penyayang Allah yang maha pengampun, lagi penyayang Akan tapi Allah juga iqab, Allah juga Adabnya sangat keras Sehingga Jangan sampai seorang Dia menyadarkan dengan rahmat Allah Dan dia lupa Untuk memiliki rasa Khauf kepada Allah sehingga dengan khawfnya mendorong dia untuk beramal dan dengan rojaknya dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ada yang boleh maksudkan, tidak boleh kita kemudian memperbesar rojak sampai kehilangan khawf sehingga masuk dalam bab al-amru bimakrillah merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala jawaban ta ta so, orang yang ditanya permasalahan, yang tidak Ya, jawaban Allahu a'lam, jawaban yang paling selamat dan jawaban yang paling ilmiah bagi orang Yang tidak mengetahuinya karena ini merupakan perkara yang berkaitan dengan agama yang perkaranya jannah atau nar sehingga seandainya orang tidak mengetahui ilmunya maka ia tidak malu untuk mengatakan Allahu a'lam dan itu tidak akan mengurangi kadar kedudukan dia. Diperbolehkannya yang... menya Ia ya, ada dibolehkannya menyampaikan ilmu pada orang, orang tertentu berkaitan dengan kemampuan dia menangkap atau mungkin juga pertimbangan-pertimbangan khusus. Karena tidak setiap orang dia bisa menangkap ilmu dengan baik, apalagi ilmu yang bisa menimbulkan fitnah. Karena ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu, ada orang yang ceroboh, ada orang hati-hati, sehingga tidak setiap perkataan atau ilmu disampaikan khususnya perkara-perkara akan berdampak bisa berdampak negatif berkaitan dengan agama seseorang. Kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tatkala menunjuk pelayan, beliau bersedia memboncengkan orang lain di belakangnya. Iya. Rasul sallallahu dia beliau memboncengkan atau membonceng Ini yani antara beliau dengan sahabat ini melanjutkan ketawaduan Rasul sallallahu dan menunjukkan bagaimana Nabi dekat dengan para sahabat Ini adalah antara perangai akhlak yang layak diteladani Apalagi atau khususnya para pemimpin Tidak dia mereka meneladani kepemimpinan Rasulullah SAW Jangan justru meneladani kepemimpinan orang kafir, barat, musyrik, munafik Atau orang-orang yang mereka jurul ala maksiat Itulah dari kepemimpinannya Menaladani, hendaklah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diperbolehkan mempercayakan Orang lain di atas hewan tunggangan Ya Hewan tunggangan boleh dinaiki Selama memang hewannya itu pelotnya Pelotnya untuk dinaiki Dan tidak membolemi Berarti mamanya Kerbau Atau juga kuda Ya boleh dinaiki Karena memang hewan itu pelotnya untuk dinaiki Ya kemudian kita merasa iba, jangan. Enggak boleh. Ah, kalau kambing dinaiki, ini enggak boleh. Karena plotnya kambing tidak untuk dinaiki. Kalau sapi dipakai untuk apa itu namanya? Eh uh, <tuh> membajak, sudah memang itulah plotnya sapi. Jangan jangan boleh namanya. Ini sudah plotnya sapi seperti itu Nah kalau sapi Antum bebanis seperti kuda Ini yang bukan plotnya Artinya hewan-hewan yang memang plotnya seperti itu Maka tidak termasuk balim Seandainya mempekerjakan Sebagaimana memang plotnya Hewan tersebut Keutamaan mu'ad Iya Keutamaan mu'ad karena beliau dekat dengan Nabi SAW dan tentu Kedekatan Mu'ad dengan Nabi menunjukkan keutamaan tersendiri selain Nabi telah memberikan banyak yakni lisensi tazkia terhadap Mu'ad, bin Jabal yang teranyanya mu'ah seperti katakan Nabi a'lamun nas bil halal wal haram manusia yang paling faham tentang halal dan haram dan seterusnya. Dawit memiliki keistimewaannya saat ini. Ya, ini adalah pembahasan yang merupakan peringatan beliau Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi Seperti yang telah kita terangkan dalam bab yang pertama Sekarang kita masuk pada bab yang kedua Silakan baca Keutamaan Tauhid Di antara keutamaan Tauhid Adalah seharusnya dosa-dosa seorang Allah Allah Subhanahu Wa Taala na'amaru walang yazisu imanakum lidur bin Al-Ladhi na'amaru Bulan, ikan lumpur, amnu, waqum musdalun. Iya. Alkoti bila kita masuk pada pembahasan ini fakul tohid, wa majukafiru minazuno, kutaman tohid dan apa yang bisa menghapuskan dari perkara dosa. Tohid memiliki fakul, memiliki kutamaan, kutamaan dan diantara kutaman tohid ini mayukafiru minatunu apa yang bisa menghapuskan dari dosa-dosa. Tohid memiliki fauqil yang sangat banyak. Di antara keutamaan Tohid di antaranya adalah Tohid akan menjadikan amal seorang itu dia berlangsung langgeng, berlangsung langgeng. Orang dia akan yang ini Lebih terdorong Atau lebih kuat Lebih banyak Atau lebih kuat Faktor yang menjadikan dia Melanggangkan sebuah amalan Dari mana Seorang di Dia adalah orang yang telah tertanam Dalam hatinya Keyakinan tentang Allah subhanahu wa ta'ala Allah basir al Allah, Allah basirun Allah khabirun bima tirmalun, Allah mengetahui semua apa yang kalian lakukan sehingga amal dia dilihat orang enggak dilihat orang sama buat dia karena dia yakin Allah SWT melihat tentang amal-amal dia ah ketika orang sudah demikian ikhti dan dia dengan tauhidnya itu hanya menginginkan penilaian Allah karena dia telah mentahqiq mewujudkan ubudiyyah yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala maka dengan cara seperti itu amal dia akan lebih langgeng dia akan lebih langgeng akan langgeng adapun orang yang mereka kohidnya rusak sehingga amalnya yuraunannas amalnya adalah hanya semata ingin dipuji oleh manusia tentu amal ini akan mengkhawatirkan dia kalau dipuji manusia bertahan atau mungkin tambah maju akan tapi kalau dicela manusia, dia akan yeni surut dan bahkan dia tinggalkan. Karena memang amalnya dia itu berkaitan dengan manusia, bukan apa, bukan berkaitan dengan Allah Swt. Sehingga kelanggengan amal dia tergantung manusia. Kalau dia memuji, dia akan melangsungkan amalan tersebut. Tapi kalau manusia dia mencela maka dia pun akan mundur teratur hingga terkadang dia tinggalkan amalan tersebut karena celahan manusia. Lain dengan orang yang mereka amalnya semata-mata dia inginkan adalah Allah dia dituhi sehingga orang dia mau muji orang dia mau mencela tidak urusan buat dia. Yang penting adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ahli tohi maka di antara faedah tohid yang pertama dengan tohid itu akan bisa mendorong seorang dia jadi melanggengkan amal yang dia lakukan yang kedua sekarang diantaranya seperti yang ada dalam ayat tersebut di antara kutaman tohid dan kita perlu mengetahui tentang kutaman tohid karena dengan kita mengetahui tentang keutamaan tohid Maka orang akan lebih semangat, orang akan lebih semangat. Sekarang umpamanya semangat mana seorang Ikhwan, laki-laki yang mau mengawini akhwat dengan mengetahui keutamaan yang dia miliki, dia cantik, dia kaya, dia penyabar, akhlaknya masya Allah, kuliahnya komlaut, yang satunya kuliahnya kemelaut. Kemudian intinya keutamanya tidak seberapa. Tentu orang akan semangat untuk yang memiliki keutamaan. Semakin dia mengetahui pemilik keutamaan ini keutamaan yang lebih, lebih banyak keutamannya, maka dia akan lebih semangat untuk mewujudkan yang memiliki keutamaan tersebut. Ada satu tempat ada dua perusahaan, ada dua perusahaan. Perusahaan yang pertama kerjanya 8 jam, kerjanya diperas, kemrobios, angkut-angkut batu, gajinya sehari 8 jam itu mamanya 30 ribu. Satunya masya Allah, perusahaan kerjanya lumayan ringan, gajinya sehari bisa sampai 200 ribu atau sampai 500 ribu. Yang satunya tempatnya berasih Satunya tempatnya panas, kembrobios Tarik matahari, bisa gosong Semuanya kulitnya Ini tentunya ketika orang mendapatkan Yang demikian Dia akan memilih yang banyak keutamaannya Ini sudah menjadi fitrah manusia Sudah menjadi Ini sebuah Kebutuhan dasar manusia Kalau soal memilih Maka dia akan pasti akan Semangat untuk memilih yang memiliki Keutamaan yang besar Ah ha, beliau menampilkan bab yang kedua yani Falsulu Tohid Wamayuka Firminab Dono setelah beliau menjelaskan bab yang pertama yani Hakikat Tohid atau Mangsila Tohid kedudukan Tohid maka bab yang kedua ini dalam rangka memberikan tarbih kepada kita agar kita memiliki semangat yang lebih dalam dalam mewujudkan Tohid yang telah diterangkan dalam bab yang pertama. Ketawilah kata sahaja akan demikian beliau ketawilah. Thohid seperti yang telah anda ketahui dalam bab yang pertama itu, maka dia memiliki keutamaan yang sangat besar. Dengan mengetahui keutamaan tersebut, maka bagaimana orang kemudian bisa bersabar? Dia memiliki semangat yang besar dan dia bersabar untuk mewujudkan thohid yang telah diajarkan dalam bab yang pertama, sehingga. Dia tukul memiliki semangat untuk memwujudkan Tauhid yang telah dia fahami tersebut. Karena utamanya ternyata sangat besar sekali. Ah, di antara keutamaan Tauhid adalah seperti yang disebutkan dalam ayat yang pertama yang beliau bawakan. Ini, yani, Al-Ladhi na'amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ula'ika la'umul amnu wahum utadum. Orang-orang yang mereka beriman. Alladzina amanu. Walam yalbisu imanahum. Dan tidak mencampurkan iman mereka. Bidhulmin dengan qadaliman. Ulaika lahumul amnu. Bagi mereka adalah al-amnu. Keamanan. Wahum muhtadun. Dan bagi mereka adalah. Ini petunjuk. Dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang yang mereka beriman dan mereka ini tidak mencampurkan iman mereka dengan kekufuran bagi mereka adalah al-amn. Ini keamanan. Dan al-ihtida ini petunjuk. Mereka akan mendapatkan keutamaan yang demikian. Sekarang pertanyaannya Allah subhanahu wa ta'ala Itu mengatakan Al-ladina amanu Walam yalbisu imanahum Bidhulmin Apakah ada orang yang mereka Membawa memiliki iman Akan tapi iman yang tercemar? Ini yang pertama Yang kedua Apakah Yang dimaksudkan dengan Qubbaliman itu Qubbaliman secara umum Semua jenis Qubbaliman sehingga dia baru akan mendapatkan al-amnu wal-ittida yang ketiga apa maksudnya dengan kalimat al-amnu wal-ittida yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Faati <hazukat> billah rahimani wa rahimakallah. <hazukat> Ayah Allah alladzina amanu orang-orang yang beriman. Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Allah orang yang beriman yang dia memiliki kekhususan dengan kriteria bahwasannya iman mereka ini walam yalbisu imanahum bidulmin dia tidak mencampurkan iman mereka dengan qadhaliman Al Al-Quran menyebutkan bahawa orang yang mengaku beriman itu ada beberapa macam Orang yang mengaku beriman ada berapa macam orang yang mengaku beriman dan mereka ini imannya iman yang rusak dan tidak terpakai tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu Wataala tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Mereka mengaku dirinya mukmin. Akan Nabi Allah tolak keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka ini mencampurkan imannya dengan kesyirikan. Orang yang mereka mencampurkan imannya dengan kesyirikan, dia adalah musyrik. Sebagaimana Allah katakan, "Wa mayyunminu aqharhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka itu beriman kepada Allah kecuali mereka ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa billahi wa may yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum Tidaklah kebanyakan mereka mengaku beriman kepada Allah kecuali iman mereka itu disertai dengan yakni kesyirikan. Kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Mereka mengkhuh beriman akan mereka musyrik. Para ulama mengatakan Yang mereka ini yu'minuna billah birububiyyati. Mereka beriman kepada Allah dalam makna mengimani rububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Wa musyrikun yakni yusyrikuna fi uluhiyyati. Mereka musyrik Yaitu menyakutukan Allah Dalam perkara Uluhiyahnya Sehingga banyak orang yang mereka Mengaku dirinya mukmin, mukmin dalam makna Dia mengakui tentang rububiyahnya Allah Wau musyrikun Akan tapi mereka ini adalah musyrikin Jadi mereka Masih melakukan amaliah Amaliyah kesyirikan Ini kelompok yang pertama Orang-orang yang mereka mengatakan dirinya mukmin, dia beriman akan tapi dia mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan. Dan seperti ini ikhwan, sangat banyak di tengah-tengah kehidupan kita masih sangat banyak. Seorang mukmin atau seorang muslim yang dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah akan tapi bersama itu dia masih melakukan Perbuatan-perbuatan sendiri, dia sesajen, dia larungan, dia meminta kepada selayan Allah Subhanahu Taala, dia isti'anah dan istiqosah kepada selayan Allah Asmaul Jalal. Ini semuanya adalah hak Allah Asmaul Jalal. Yang apabila dia tunjukkan kepada selayan Allah, dia terjatuh dalam perbuatan ashir Kubilda, penyabetuan kepada Allah Subhanahu Taala. Maka Allah tidak menginginkan model iman yang seperti ini, model iman yang dia mencampur a, mencampurkan dengan kesyirikan dan Allah anggap dia dalam musyrik. Allah tidak menerima apa yang mereka lakukan. Wa mayyukinu akharuhum bilahi illa wahum musyrikun. Yang kedua, orang yang mereka mengaku beriman akan tapi Allah dustakan pengakuan mereka. Orang yang mereka mengaku beriman akan tetapi Allah dustakan pengakuan iman mereka ini yang dikenal dengan istilah Al-Quran dengan Al-Munafikun ini orang-orang Munafik yang mereka ini orang-orang Munafik dia bahkan dengan sumpah dia bersumpah bahwasannya Rasulullah SAW hanya manusia biasa mereka bersumpah bahawasanya mereka bersumpah, bahawasanya dirinya-dirinya adalah orang yang mengakui Rasulullah Muhammad SAW, dia beriman, dia mukmin Akan tapi Allah dustakan ke iman mereka. Ida jaakal munafikuna qaluh, sesungguhnya ketika datang rara munafik kepada Nabi SAW, maka mereka mengatakan, Nashadu inna kala Rasulullah, kami bersaksi, bahawa tidak ada semanya hak kasungun yangku ya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka Rasulullah. Dan Allah katakan wallahu ya'lamu innaka Rasulullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pada utusan Allah ya Muhammad. Ya Rasulullah. SAW. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahawa orang-orang munafik adalah orang yang mereka ini berdusta. Sehingga ada orang yang mereka mengaku dirinya mukmin akan tapi pengakuan keimanannya didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok ini juga layang fa. Tidak bermanfaat. Kelompok yang ketiga yang disebutkan dengan istilah ulaika humusadiku. Mereka telah orang-orang jujur Orang yang benar Mereka telah orang-orang rasid Yang lurus Siapa? Ini orang-orang mukmin Yang mereka Konsisten dengan keimanannya Dia Tidak melakukan Kekufuran batin Dan tidak pula melakukan penyimpangan Bahir berkaitan dengan Tuhid yang dia miliki Berkaitan contoh yang dia miliki, dan inilah orang yang dimaksudkan dalam ayat tersebut. Allah di lamanu, walamyalbisu imanom bidulmin, walaikalaulamul amnu, wahmutadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kebaliman, bagi mereka adalah al alamnu keamanan berkecifda dan ini petunjuk. Ia eh, bagaimana adalah petunjuk. Yang jadi masalah ikhwan fillah Apa maksud ketoliman dalam ayat tersebut Ini yang para sahabat merasa berat Kenapa berat Karena para sahabat adalah orang yang sangat ambisius Orang yang sangat sangat besar semangatnya Untuk mendapatkan Berbagai macam keutamaan Yang ada di sisi Allah Subhanahu SWT apalagi keutamaan sangat besar, al-amnu walih tidak, ini keamanan dan petunjuk, ini keutamaan sangat besar, kalau seandainya syaratnya untuk mendapatkan ini, harus dia menjadi seorang mukmin dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kubaliman, maka kata para sahabat, Ya Rasulullah, lam nafsa. Ya Rasulullah, siapa di antara kami? yang tidak pernah membalimi diri sendiri kita semuanya orang yang sangat akrab dengan kebaliman yang berkaitan dengan diri kita dan para sahabat merasa hidupnya adalah hidup yang tidak hampir ibaratnya tidak bisa bersih dari kebaliman kebaliman dalam pengertian yang difahami oleh para sahabat Nabi R.A. Alhamdulillah Kebaliman itu ada tiga macam. Kebaliman ada tiga macam. Yang pertama Dulul Abdi Lirabi. Yang pertama adalah kebaliman seorang hamba kepada Rabbnya, Ini yani kepada Allah Swt. Kebaliman seorang hamba kepada Allah ini yang disebut dengan akba mudzulim. yang paling besar yaitu asyrik billah. Dan ini yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, ya Bunaya la tusrik billah, inna syirka la dzulmun adzhim. Wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah Subhanahu wa Sesungguhnya Syirik adalah dosa ke kebaliman yang sangat besar karena yang dia tujukan kebaliman itu adalah sang pencipta alam jagad raya yang ubun-ubun dia di tangan Allah SWT maka bagaimanapun dia menyakutukan Allah dengan yang lainnya ini Allah Muzul dan merupakan akbarul kabair Sebagaimana Nabi katakan Allah unabiul kumbi akbarul kabair dan diulang-ulang, maukah aku habarkan mereka kalian dosa besar yang paling besar diulang-ulang Nabi? Maka Rasulullah tentu ya Rasulullah, maka Nabi sebutkan di antara akbarul kabair yang pertama kali disebutkan Nabi sebelum yang lainnya, yaitu <coughs> ash billah ini menyekutukan Atau al-israku billah Menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala Ini aqdamudulim Dosa besar yang paling besar Atau kebaliman yang paling balim Dan Persyirikan Juga Disebutkan dengan nama-nama Yang lainnya, yang buruk Yang semuanya merupakan peringatan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tentang para pelaku Yersirik Kebaliman kepada Allah Balim yang paling besar Yang apabila seorang dia terkena kebaliman jenis ini Ibaratnya Syirik ini merupakan nuklir Yang menghancurkan semua bangunan Yang telah dia bangun Bangunan amal apapun yang telah dia bangun Itu akan hancur, rusak, berantakan, binasa tidak akan ada gunanya lagi apabila sampai pelakunya terjerumus ke dalam perbuatan asyru kubira. Demikian pula khatibillah kalau sampai orang dia terkena kebaliman dalam jenis yang kedua ini dia harapan tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan tidak diampunkan oleh Allah SWT. Allah masih memungkinkan mengampuni dosa selain syirik. Akan tetapi untuk perbuatan syirik. Tidak akan diampunkan oleh Allah SWT. Tentu. Yang dimaksudkan adalah. Apabila sampai meninggalnya. Dia belum bertobat. Harapkan kalau orang. Sebelum meninggal dia bertobat, maka dosa apapun akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaliman yang dikatakan Allah mudzalim. Kebaliman yang akan menghancurkan semua kebaikan. Kebaliman yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkaranya. Adapun kebaliman yang kedua, zulmul abdi li lighairi Keboliman seorang hamba kepada orang lain. Keboliman seorang hamba kepada orang lain. Keboliman hamba kepada orang lain. Keboliman hamba, hamba kepada orang lain ini keboliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Keboliman. Yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Qabaliman yang kedua Duhmul abdi li khairi Ini qabaliman Yang dia lakukan Terhadap orang lain Ini qabaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu SWT Qabaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu SWT Artinya qabaliman itu akan dituntut Sehingga akan ada Pengadilan dalam bentuk kisos Akan ada pengadilan dalam bentuk kisos Allah akan menegakkan kisah Terhadap orang-orang yang mereka Melakukan kebaliman Sehingga Rasulullah SAW Beliau mengingatkan Tentang adanya orang-orang yang mereka nanti Masuk dalam kategori muflis Orang-orang yang bangkrut dari kiamat Bagaimana ketika Nabi mengatakan persahabat atau deruna, manil muflis, tahukah kalian siapakah yang dikatakan orang Muflis itu? Kata mereka ya Rasulullah al muflisufina, manla dirhamala, walamata. Ya Rasulullah orang yang muflis di kalangan kami adalah orang yang mereka tidak punya dirham dan tidak punya yaitu perabot-perabot kehidupan. -perabot tidak punya ini perabot-perabot kelengkapan kehidupan bangkrut orang yang dia tidak punya duit, Tidak punya alat-alat, Tidak -alat, punya perabot-perabot kelengkapan -perabot, hidup ma'a ini dia bangkrut Nabi menjelaskan al-muflisubina arabun muflis min ummati al-muflis min ummati arabun yang dikatakan muflis dari kalangan umatku adalah Orang yang mereka kelak dia di kiamat ketika datang kepada Allah dengan membawa salat, puasa, sedekah, pala-pala kebaikan. Dia bawa pala macam-macam. Akan tapi pula dia datang kepada Allah dengan setan, dengan ini cacimagian dengan azab menuduh sana sini, dengan qul robbana darbunnas, mamukul manusia dan dengan berbagai macam kebaliman yang dia bawa ketika orang ini datang dengan kebaliman-kebaliman tersebut seandainya dia memiliki kebaikan kebaikan dia itu akan dipakai untuk membayar kebaliman orang-orang yang dia zalimi sampai apabila kebaikan dia itu habis dan ternyata belum selesai untuk membayar kebaliman orang Maka keburukan orang akan di, yaitu gabungkan dengan keburukan dia. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi dengan al-muflis, orang yang bangkrut, orang yang kebaikannya tergerus, terkikis dengan keboliman yang dia lakukan. Maka keboliman dengan orang lain, perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Sampai Nabi mengatakan kepada kita, Mangkaat indahu matlamatun diakhih menikhlah awmali. Barangsiapa yang dia memiliki keboleman kepada saudaranya baik dalam hal harta atau dalam masalah kehormatan, faliyastahlalhu aliyome hendaklah dia meminta halalnya kepada orang tadi pada hari ini, Yang di dunia sekarang ini, sebelum datang hari. Di mana dirham dan dinar tidak berguna lagi bagi dia. Yang berguna adalah tinggal amal-amal kalau dia memiliki kebaikan untuk membayar kubali dia. Kalau habis keburukan orang lain akan digabungkan kepada orang tersebut. Ini kubali yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Swt. Yang ketiga, gulmal abdi nafsi. Kubali man hamba kepada dirinya sendiri. Allah liman kepada dirinya sendiri dalam bentuk ini atsunoh walmaasi dia melakukan dosa-dosa melakukan dosa dari kemaksiatan kemaksiatan ini adalah orang yang bolin kenapa bolin ya kawan dia bolin kepada dirinya karena dia telah memperlakukan jiwanya dengan buruk dia telah berbuat buruk kepada dirinya kenapa? karena dia telah mempersembahkan maksiat-maksiat yang nantinya akan berakibat dia terancam adab di sisi Allah suwahan wa ta'ala maka dia dalim kalau dia orang yang berbuat baik kepada dirinya maka jiwanya akan dia tuntun melakukan ketaatan-ketaatan yang dampaknya nanti lah kebaikan yang akan dia dapatkan akan tetapi ketika dia tuntun dirinya melakukan perbuatan maksiat maka dia telah zalim kepada diri sendiri karena kemaksiatan memiliki dampak yang sangat besar sangat banyak yang semuanya keburukan di antaranya dengan maksiat berarti dia telah meretas jalan menuju neraka. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yatta wa yataaddi hududahu yudkhulhu naron khalidan fiha. Barang siapa yang dia maksiat pada Allah dan Rasulnya dan dia melanggar batas-batas Allah SWT maka akan Allah masukkan dia ke neraka dan boleh jadi dia akan disakakal di dalamnya tergantung perbuatan maksiat yang dia lakukan demikian pula maksiat akan mewariskan adzul kerendahan maksiat akan mewariskan kinaan wajulat ad-dillah al tuwasighar 'ala amri dijadikan ad kerendahan kinaan tuwasighar dijadikan kerendahan kinaan bagi orang yang mereka ala man amri bagi orang menyelisih perkara Rasulullah sallallahu dia bermaksiat dia bermaksiat yang paling parah yakatifillah bahwa maksiat dia akan merusak hati seseorang. Sedangkan hati dia adalah raja bagi dirinya. Pusat pemerintahan adalah di hatinya. Dan maksiat memiliki andil besar untuk merusak hati seseorang. Maksiat hanya dilakukan seorang. innal abda idha adna badanban Seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa nu kitatfihi nuqatan sauda akan dititik pada hatinya titik hitam. Kalau dia tambah lagi maksiat zadat wasa maka ketika dia pertama kemaksiat akan ditambah lagi titik hitamnya itu. Fa in sada Kalau dia tambah maksiat titik hitamnya tambah. Sampai kemudian hatinya itu menjadi hitam yang kelam Hatinya tertutup dengan titik-titik hitam Itulah yang dikatakan oleh Allah SWT dengan ran Kalla balrana ala kulubihim Makanuyaksigut Itulah ran hasil perbuatan mereka lakukan Titik-titik hitam Yang mewarnai hati dia Sehingga menutup hati tersebut. Hati yang seperti ini ikhti Hati yang dikatakan Nabi sallallahu la ya'rifu ma'rufan wala illa ma usriba min Hati yang tidak lagi mengenal yang makruf sebagai perkara makruf dan tidak mengenal yang mungkar sebagai perkara yang mungkar. Tidak mengerti yang makruf, tidak mengingkari yang mungkar, sehingga menjadi hati yang buta. Walaupun matanya tidak buta, innamalatak malabsor, walaupun tak malkulub Allah tifus sudur. Mereka bukan buta matanya, tapi buta mata hatinya yang ada di hati yang ada, di ada manusia sehingga hati yang buta seperti ini la ya'rifu ma'rufan wa la yungkiru Dia tidak mengenal yang makruf dan tidak mengingkari yang mungkar. Illa ma usriba hawa. Kecuali apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Sehingga dia bergerak, beramal, aktivitas dengan bimbingan hawa nafsunya bukan dengan bimbingan al-haq. Dengan al-haq sudah tidak peduli lagi. La yu'iru ma'rufan wal yunkiru munkaram. Dan ini merupakan dampak ron. Bal ronna 'ala qulubihim ma kanu ya'tsifu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma beliau mengatakan di antaranya inna lil maksiyah sesungguhnya dalam perkara maksiat itu, sawa dan fil wajhi, wadul matan fil qalbi, wadiqan afirski, wa bafatan fil badani, wa bukhbatan fil qulubil khali. Sesungguhnya dalam pernaksian itu ada akan menghitamkan wajah menggelapkan hati membuat sempitnya rezeki melemahkan badan dan membuat bencinya para makhluk atau membuat kebencian di hati para makhluk ini masyiah kita Ibnu Abbas wajah dialah wajah yang hitam tentu Bukan kemudian Dia <coughs> Orang Eropa yang putih Kemudian dia maksiat Wajahnya langsung menghitam Bagikan angus Tidak demikian Atau sebagaimana sebaliknya Orang Afrika yang hitam Karena dia taat Wajahnya muncrenk putih Tidak demikian Akan tapi wajah punya aurat punya air wajah. Air wajah ini ialah yang orang akan melihat, ini orang yang berwajah berseri-seri atau berwajah dia semrawut wajah yang bermasalah. Adapun seorang mukmin yang taat kegembiraan dalam hati akan berdampak ke wajah. Demikian pula orang-orang yang mereka bermaksiat kegelapan hatinya akan berdampak ke wajah maka mengintamkan wajah wajah yang tidak enak dipandang kemudian menggelapkan hati hati yang gelap hati apabila gelap gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan gelapnya hati Gelap karena gelap hati dia membunuh karena gelap hati dia mencuri karena gelap hati dia berbuat sembarangan yang tidak pakai pertimbangan, hatinya gelap. Badannya lemah. Hal-hal maksiat, dia akan maksiat akan berdampak pada lemahnya badan. Maka kekuatan badan di antaranya dipengaruhi oleh ketaatan. Kemudian ini menyempitkan rezeki. Karena asalnya maksiat itu akan menahan rezeki. Inna rajula Layu orang minar Seorang terkadang diharamkan di rezeki, karena maksiat yang dia lakukan. Akan tapi kemana kita melihat ada orang-orang yang mereka alim maksiat, akan tapi mereka kaya raya. Bagaimana ya, kuat? Mereka kafir alim maksiat, tapi mereka kaya raya. Hah? Allah menjelaskan ada istilah-istilah. Ini orang yang mereka Diulur oleh Allah SWT Dan ini merupakan bagian daripada makar Allah SWT Sehingga mereka tambah bergelimang dalam perbuatan kemaksiatan mereka Inilah kemaksiatan Menjadikan dia Semir resipinya Dan keadaan dibenci oleh para Jadi makhluk ah, Orang yang maksiat dia telah melakukan kebaliman kepada dirinya sendiri seandainya seorang mukmin mu'min ikhwanifillah dia terbebas dari tiga kebaliman itu dia tidak melakukan kebaliman terhadap Allah dalam bentuk syirik dia tidak melakukan kebaliman kepada makhluk, kepada yang lainnya ya kebaliman seperti yang kita kenal dan dia tidak melakukan kebaliman dengan bermaksiat maka dia akan mendapatkan al-amnu tamm wal ihtida yang tam mendapatkan keamanan yang sempurna dan mendapatkan petunjuk yang sempurna para ulama mengatakan apa maksud dengan al-amnu wal ihtida ini al-amnu fi dunya wal akhirah demikian pula al-ihtida fi dunya wal akhirah Keamanan di dunia dan di akhirat. Demikian juga petunjuk di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Di dunia. Seorang yang paling hatinya merasa aman. Dan tenang. Adalah orang yang mereka. Hatinya mewujudkan tujid. Orang yang paling hatinya paling tenang. Dan orang yang paling ya nyaman kehidupannya adalah orang yang mereka hatinya paling mentaik mewujudkan tauhid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sempurna tauhidnya dan orang yang paling jauh dari keboliman maka beliau adalah orang yang paling memiliki rasa aman dan paling tenang kehidupannya. tidak ada yang melebihi rasa aman dan ketenangan yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lihat bagaimana ketika Rasulullah Sallam sedang berjalan hijrah ke Madinah dan setelah mengambil sebab yang maksimal Bagaimana seorang yang hijrah itu Mencari jalan keselamatan dari kejaran musuh Sekalipun Nabi Bisa saja dengan terang-terangan Berhijrah Sehingga mereka dengan gampang menangkap Nabi Tapi Nabi serahkan rusanya dengan Allah Bisa saja Akan tapi Nabi memberikan contoh Bagaimana mengambil sebab Yang sempurna untuk selamatnya Orang berhijrah Ketika Rasulullah dikejar oleh surahah dan tinggal beberapa jengkal bisa menerkam Rasulullah sallallahu lihat bagaimana ketenangan yang ada pada Nabi sallallahu karena yang menjaga dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala wallahu ya'simu kami minannas dan Allah yang menjaga engkau ya Rasulullah Muhammad dari manusia Nabi betul, betul hatinya tenang. Abu Bakar sudah gelisah gundah gulana karena suraka semakin dekat dan akan ini uh, akan menerkam Nabi. Akan tapi Nabi bagaimana menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa dan ini merupakan dampak tauhid. Ketika di gua bagaimana musuh telah berada di mulut gua Dikatakan seandainya dia sedikit uh, itu ngelongok mulut gua, maka dia akan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Akan tapi Abu Bakar yang gelisah pula, karena musuh bagaimana telah di luar dan memikirkan keselamatan nabi. Kata, uh, kata Nabi, ya mau pun muka. Isnani Wa thalithuha Allah Wahai Abu Bakar Apa sangkan anda ya Abu Bakar Terhadap dua orang Dua orang Yang ketiganya adalah Allah SWT Apa sangkan anda ya Abu Bakar Terhadap dua orang Yang ketiganya adalah Allah SWT Yang kalau Allah sudah Menjaga Allahu kalau Allah sudah memberikan penjagaan Allah sebaik-baik yang memberikan penjagaan maka bagaimana masyaAllah, Rasulullah merasakan ketenangan keamanan yang sangat luar biasa berkaitan dengan kesempuran Tuhid yang ada pada diri Nabi SAW demikian pula kegelisahan hidup yang kita rasakan kekhawatiran. Allahumma al-ghanni al-hammi wal-ghammi wal-khusni. Ini penyakit semuanya. Kegundahan, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, ini penyakit jiwa semuanya. Dan ini yang paling banyak menimbulkan masalah dalam kehidupan. Gelisah, gelisah, gundah gulana, galau. Dia sudah dia gelisah dengan apa sedang di alami galau dengan apa yang belum dialami masa depannya sedih dengan apa yang telah berlalu ini semuanya penyakit penyakit jiwa dan akan sangat berdampak besar dalam ya ini, ketenangan kehidupan orang dan orang yang bertohid adalah orang yang paling jauh dari penyakit-penyakit tersebut orang paling jauh dari penyakit-penyakit tersebut bagaimana tidak karena urusan ini semuanya dia kembalikan kepada Allah SWT masa depan milik Allah masih ghaib yang lalu dia tinggal menyerahkan bagaimana dia bertindak kepada Allah kalau dia buruk maka menutup lembaran yang kemarin dengan taubat kepada Allah SWT yang sekarang bagaimana urusan dia untuk taat kepada Allah SWT ah, seorang ahli Tuhid adalah orang mereka paling siap untuk menghadapi segala kenyataan kehidupan Karena dia mengetahui Karena dia betul-betul faham tentang Kekuasaan Allah SWT Yang Allah maha mentakdirkan segala-galanya Sehingga ketenangan yang ada pada jiwanya orang-orang yang mereka memiliki Yang dituhi Oleh kerana itulah Seperti yang telah kita sampaikan insyaAllah Bagaimana para salat kita mereka memiliki kebahagiaan yang luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Ungkapan seorang Islam beliau diantara mengatakan, "Maya falun adai apa sih yang ingin dilakukan oleh para musuhku kepadaku? Maya falun adai apa yang mereka inginkan dengan diriku?" In najan nativisadri, sesungguhnya surga ku itu ada dalam dadaku. Fain kapalun ini fakatrisa ada. Sandinya mereka membunuhku. Dalam keterbunuhanku adalah syahid, dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Tidak ada orang yang mati. Dan kemudian dia pengen dikembalikan ke dunia dan ingin mati lagi semisal orang yang syahid, Wa in habasuni fahabsi kholwah. Kalau dia menangkapku dalam ketertangkapanku, berarti aku akan kholwah menyendiri dengan sang kekasih, yaitu Allah Swt. Ketenangan dan kesenangan. Wa intaraduni fathor disyaha Seandainya Saya Atau seandainya mereka mengusir Mengusirku Maka dalam keterusiranku Adalah siyaha Yaitu tamasya, wisata Kejiwaan Yang demikian ikhwati fillah tidak akan didapatkan kecuali pada orang yang hatinya betul-betul telah bersandar total kepada Allah SWT. Ahli Tuhi. Maka ini diantara bentuk al-amnu fi dunia. Dia merasakan ketenangan dalam kehidupan dunia mereka. Dan kadar kadar ketenangan ini akan berkurang. Sesuai dengan kadar qabbaliman yang dia miliki Kadar ketenangan dia akan berkurang Sesuai dengan kadar qabbaliman yang dia miliki Ketika kelak di akhirat Ketika orang dia tidak selamat Dari qabbaliman yang pertama Qabbaliman syirik mamanya maka dia tidak memiliki sama sekali jaminan keamanan di akhirat dia tidak memiliki sama sekali jaminan keamanan di akhirat kalau dia memiliki tauhid akan tapi dia melakukan kezaliman yang dua baik zalim kepada orang lain atau zalim kepada diri sendiri maksiat maka jaminan keamanan bagi orang seperti ini di akhirat akan berkurang berkurang dia memiliki jaminan keamanan dari kekalnya azab neraka akan tapi dia akan terancam dengan ketakutan azab-azab Allah walaupun dia akhirnya dengan tauhidnya dia akan masuk surga di dunia apabila yang dilakukan saya di ahli tauhid, tapi tidak selama dari dua kubaliman yang lain maka akan mengurangi jaminan keada keamanan di dunia, sehingga kegelisahan kita, ketakutan kita dan kesedihan kita ini sering sekali ini bersemayam di hati orang yang dia kadar tauhidnya berkurang atau dia melakukan qobaliman qobaliman dalam bentuk yang lainnya zulmul abdi li ghairi atau zulmul abdi li nafsi maka semakin orang itu banyak maksiatnya semakin enggak tenang hidupnya enggak tenang hidupnya jiwanya akan gelisah dia walaupun kata bayangan dia maksiat itu asyik dan maksiat itu sebuah kenikmatan tapi tidak ada orang yang bermaksiat itu akan mewariskan ketenangan di hati, tidak ada. Kegelisahan yang akan terjadi. Semakin dia banyak bermaksiat, semakin dia banyak gelisah jiwanya. Tidak ada orang maksiat itu tenang, hidupnya tidak ada. Gelisah, dia akan gunda. Kan dia senang waktu maksiat, iya. Waktu maksiatnya itu senang. Waktu sinanya mungkin dia senang menikmati sinanya itu. Akan tapi Paskazina, yang terjadi kegelisahan, kekhawatiran, dia jiwanya dirundung segala macam, kesempitan. Ini sudah merupakan kamus kehidupan yang pasti terjadi pada seseorang. Sehingga orang-orang yang mereka bergelimang dan kebaliman-kebaliman ini, maka akan berkurang jaminan keamanan dia sesuai dengan kadar kebaliman yang dia lakukan. Sampai dia kehilangan total kejamin dan keamanan ketika dia terjerumus uh, dalam perbuatan asyirkul akbar. Syirik yang besar. Al-ihtidak, ini petunjuk di dunia dan di akhirat. Di dunia ikhwati fillah. Petunjuk ilmu wal amal. Petunjuk idatul ilmi wal amal. Petunjuk ilmu dan amal. Ini di dunia. Di akhirat, ini petunjuk. Dia selamatnya. Sampai meluat istirahat. Dan masuk ke dalam jannah. Sekarang tu melihat. Para ulama sering menyampaikan kepada kita. Kalau seandainya petunjuk pertama adalah. Hidatul ilmi. Petunjuk ilmu. Atau hidatul irsyat. Petunjuk bimbingan atau bimbingan. Bagi para pelaku maksiat maka sulit bagi mereka itu untuk menangkap ilmu dengan pemahaman yang bagus sebagaimana ketika Imam Syafi'i mengungkapkan tentang dirinya syaqautu ila waqi an su'il himti aku mengeluhkan kepada Imam Waqi tentang su'i hibdi iaitu tentang buruknya hafalanku fa arshadani bitarkil maasi dan kemudian beliau mengarahkan padaku untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Demikian pula bagaimana ketika Imam Malik memberikan komentar atau memberikan arahan pada Imam Syafi'i ketika melihat, masya Allah, cerdasnya anak ini, lalu beliau mengatakan alil mu ilmu telah nur dan Allah tidak akan meletakkan nur kepada orang yang bermaksiat sehingga ilmu sangat berkaitan dengan bersihnya orang dari kemaksiatan dan kebaliman sehingga orang akan memiliki kecerdian pemahaman dan kecerdian yainin, e, ilmu yang dia dapatkan wataqullaha wa, wa yu'allimukumullah bertakwalah anda kepada Allah Allah akan memberikan pengajaran kepada anda, Allah akan mengajari anda sehingga ilmu sangat berkaitan dengan takwa ilmu sangat berkaitan dengan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Taala. Demikian mula ikhwanifillah, ini petunjuk dan tuk amal, ini taufik. Petunjuk dan tuk amal itu taufik. Kecocokan amal dengan ilmu yang dimiliki. Ini akan sangat jauh dari orang-orang yang mereka bermaksiat. Karena kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Sehingga dia akan semakin jauh dari taufik Allah Subhanahu SWT. Terkadang seorang dia mengetahui ilmunya, dia mengetahui kefahaman ilmunya, dia memiliki ilmunya, akan tapi karena dia adalah ahlul maksiat, melakukan perbuatan maksiat, maka ilmunya menjadi ilmu yang layang fa. Ilmu yang tidak memberikan manfaat, ilmu yang tidak mendorong dia untuk beramal, ilmu yang seakan-akan ilmu yang sekedar melangkrah, tidak produktif, ilmu yang tidak teramalkan. Banyak sekali ilmu yang dia miliki yang tidak diamalkan. Ini menunjukkan jauhnya dia dari petunjuk Allah SWT. Dia jauh dari hidayatul taufiq. Sehingga orang yang mereka semakin jauh dari tiga kedaliman tersebut, dan semakin bersih dari tiga kedaliman tersebut, dia akan semakin mendapatkan al-amnu al tam wal-ihtida yang tam. keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna dan semakin dia berkurang kadar ya, semakin banyak kezaliman yang lakukan, akan semakin berkurang kadar keamanan petunjuk dia sesuai dengan kadar kezaliman yang mereka lakukan ha <coughs> demikian sehingga ini diantara antara daripada ini tauhid ini alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimaanahum bidzulmin ulaaika lahumul amnu wa muttaqin barang siapa yang dia Orang-orang beriman yang mereka tidak mencampurkan iman mereka dengan kubaliman dan kubaliman dalam ayat ini adalah maksudnya kubaliman syirik, kubaliman syirik. Ini sebagaimana ketika para sahabat mengeluh ya Rasulullah, ayuna lam yatelan, lam yatla, lam yatlam la, nafsa, ya Rasulullah, siapa sih di antara kita ini yang tidak melakukan kubaliman? Para sahabat sangat berat. Karena dia sangka keboliman yang masukkan dalam ayat tersebut adalah semua jenis keboliman. Kalau seandainya, kalau seandainya berarti bila bahawa itu adalah semua jenis keboliman, siapa nanti yang akan sanggup untuk mendapatkan al-amru wal-hidayah? Dan para sahabat sangat orang sangat besar keinginannya untuk mendapatkan al-amru wal-hidayah. Akan tetapi seandainya syaratnya itu harus dia tidak mencampur iman mereka dengan Qubaliman Siapa yang sanggup Anda melihat para yang haram Qubaliman Anda berbicara yang buruk Qubaliman Anda sempat mencelal kawannya Qubaliman Kalau seandainya dia terbebas dari semua Qubaliman Seperti ini mana ada orang terbebas di Qubaliman Sehingga tidak akan ada orang Yang mendapatkan Al-Amnu Wali Tidak Maka kata Nabi Isa kata Ali Alam tasmau qala abtis salih apakah kalian tidak mendengar perkataan seorang hamba yang saleh ini Luqman kepada anaknya ya bunaya la tusrik billah inna syirka la zulmun wai anakku jangan kau menyekutukan Allah sungguhnya uh, sungguhnya kesyirikan merupakan kubaliman yang paling besar sungguhnya kesyirikan merupakan kubaliman yang paling besar sehingga Makna az-zulmu dalam ayat tersebut adalah asyirku. Maka para sahabat pun merasa lega dengan penjelasan Nabi SAW tersebut. Faidah lain ikhani billah dari pembahasan ini pula. Bahawa terkadang sebagian ayat Al-Quran tidak akan mampu difahami. Kecuali kembali kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengingatkan bahawasanya Al-Quran sangat berhajat, sangat butuh kepada As-Sunnah. Dan tidak bisa dibisahkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan As-Sunnah kedudukannya, fungsinya dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran, As-Sunnah persis seperti yang disebutkan Al-Quran. Memerintahkan yang diperintahkan quran kalau Al-Quran memerintahkan al quran wa wa'at-us-zaka, As-Sunnah juga demikian. Ketika menjelaskan tentang seorang Muslim atau Arkanul Islam, Ini kaum us wa wait taus Persis. Yang kedua, Menjelaskan lebih rinci tentang apa yang global dalam Al-Quran. Ini yang kedua. Litu bayina linnas. Dalam rangka untuk menjelaskan kepada manusia dengan ilmu yang Allah telah bimbingkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mendatangkan hukum baru yang tidak didatangkan dalam Al-Qur'an yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pula. Oleh karena itulah ketika ketika Rasulullah sallallahu mengatakan ini ala Inni utitul kitabah wa mislaw ma'ah. Katawilah sungguhnya, Aku diberikan oleh Allah Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Asunnah. Yang ini Asunnah, semisal quran dalam makna, ini adalah perwahyu, yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW, hanya berbeda antara quran dengan Sunnah tersebut. Tapi dua-duanya wahyu dari Allah SWT. Lalu Nabi mengingatkan, Alayushiku Alayusha, Ar-rajulu saba'an Ketahuilah semuanya nanti akan ada seorang yang mereka ini laki-laki yang perpenampilan perutnya besar, kekenyangan, orang kenyang. Ini para ulama menerangkan menunjukkan pemalasnya orang tersebut. Pemalasnya orang tersebut yang mereka yattaqi wa alarikati. Dia bersandar di tempat sandarannya wa dan dia mengatakan alaikum bilquran wajib bagi kalian hendaklah kalian mencukupkan dengan alquran ma wajattumuhu min halalin fahahhaluhu wa ma wajattum min haramin faharrimuhu apa yang anda dapatkan dan alquran halal maka halalkan apa yang anda dapatkan dalam alquran haram maka haramkan Nabi katakan Alah Inna ma haram rasul Kama haram Kama haram Allah Ketahuilah sungguhnya apa yang diharamkan Rasul Seperti yang diharamkan Allah Nabi SA ingin menegaskan Bahawa Apa yang beliau lakukan Adalah semata mata juga yang diwahyukan Allah kepada beliau sehingga orang tidak boleh memisahkan antara Al-Qur'an dengan As-Sunnah sebagaimana terjadi pada zaman-zaman berikutnya ini munculnya firqah qallah yang di antaranya al quraniun yang mereka mencukupkan dengan Al-Qur'an dan meninggalkan As-Sunnah sedangkan tidak mungkin dipisahkan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah ini faedah lain ya, sedikit berkaitan dengan ini yani, ayat tersebut yang para sahabat tidak sanggup memahami ayat tersebut Kecuali dengan penjelasan Rasulullah SAW Para sahabat tidak sanggup memahami ayat tersebut Kecuali setelah dijelaskan Nabi baru kemudian Para sahabat memahami tentang ayat tersebut Seandainya para sahabat sangat membutuhkan penjelasan Nabi Tentu apalagi kita Sehingga tidak cukup Al-Quran Sekedar bermodalkan orang Bahasa Arab, kemudian dia Lepas begitu saja Dan merasa tidak tidak membutuhkan As-Sunnah As-Sunnah adalah e, Mubayyin Merupakan penjelas terhadap Al-Quran Ini diantara fungsi As-Sunnah Sehingga Al-Quran dan As-Sunnah Ini dua-duanya Sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan dan memisahkan antara keduanya Allah katakan Ulaika homulka firuna hakon mereka orang-orang kafir yang kulan yang sebenarnya ini ayat yang pertama yang beliau bawakan dari firman Allah swt tentang keutamaan tohid, fabrut tohid, keutamaan tohid dan shallallahu akan kita lanjutkan pada ini pembahasan berikutnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya silakan keluar pertanyaan. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya. Orang yang bertobat Allah katakan di antaranya ilhamantaba wa amila ilhamantaba wa amala wa amila mansolihan faulaika yubatilulloh syaitim hasanat Orang yang bertobat bukan hanya amal kebaikannya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang yang bertobat amal keburukan dia diganti oleh Allah dengan kebaikan. Sehingga taubat memperbaiki apa yang telah lalu dan bahkan di antara kutaman Allah, Allah akan menggantikan keburukan dia dengan kebaikan-kebaikan dengan taubat yang dia lakukan tersebut. Dan insyaallah amal baiknya tidak terhapus ketika dia bertobat kepada Allah SWT wa Sebagaimana ketika ada seorang musyrik yang mereka masuk Islam, maka kata Nabi di antaranya aslamta ma ma asrafta anda masuk Islam bersama dengan kebaikan-kebaikan yang telah anda lakukan di masa yang lalu dia musyrikin dia memiliki kebaikan kebaikan secara umum kemudian dia masuk Islam bertauhid maka kebaikan dia yang terdahulu dihitung pula oleh Allah Subhanahu wa taala wallahualam bisawab bagaimana Eh, Di antara bertobat kepada orang lain Ini Dia mengembalikan Kembaliman Atau meminta halalnya Tentang kebaliman yang pernah dia lakukan Seandainya itu memungkinkan Dia pernah mencuri barang seorang Maka Kalau dia sanggup Maka dia bagaimana bisa mengembalikan barang curiannya tersebut Kalau dia sudah bertobat Seandainya mengembalikan barang curian itu bisa bermasalah besar bagi dia maka dia infakan sebanyak harta yang telah dia curi tersebut Atas sama orang yang dicuri barangnya mudah-mudahan Allah menerima tobat dia dengan tobat yang uh, dia lakukan tersebut se intinya apabila masih memungkinkan untuk dia bisa mengembalikan dan minta halalnya tentang barang-barang tersebut maka dia berusaha untuk melakukannya agar dia berlepas diri dan betul, betul tenang hidupnya dia telah kembali kepada jalan kebenaran dan dia siap untuk menanggung resiko apa yang telah dia lakukan pada masa-masa yang lalu seandainya itu berkaitan masalah kehormatan seandainya kita menceritakan pada sifulan tentunya akan bisa menjadi masalah tersendiri maka bagaimana kita kemudian memperbaiki nama si fulan bagaimana kita menyebarkan kebaikan si fulan di belakang dia kepada orang-orang lain dan kita bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk si fulan sehingga kebaikan bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan si fulan tersebut Sanya, sanggup minta halalnya Minta halalnya kepada orang tersebut Untuk adalah jauh lebih utama Sehingga dia betul-betul Merasa tenang dengan Pedaliman yang telah dia lakukan kepada Orang tersebut Wallah ta'ala alam aku kembali kepada kaidah yang diajarkan para ulama, perbuatan yang dilakukan seseorang kita lihat asalnya dia muslim dia muslim tidak boleh kita keluarkan dia dari keislamannya kecuali dengan ini perbuatan yang tutul yakin telah mengeluarkan dia dari islam berbicara antara ini takfir mutlak dengan takfir muayyan berbeda takfir mutlak artinya kita berbicara tentang jenis-jenis perbuatan, barang siapa yang melakukan perbuatan seperti ini dia musrik, dia kafir barang siapa yang melakukan seperti ini ada perbuatan, maka dia muptadi alibita akan tapi ketika berkaitan dengan perbuatan orang per orang pelaku perbuatan itu kita tidak bisa langsung mengatakan pelaku perbuatan tersebut kamu kafir, kamu musyrik, kamu alul bid'ah untuk mentakin berkaitan seperti ini membutuhkan surut wal mawani membutuhkan persyaratan dan hilangnya pengalang-pengalang dan ini ini merupakan perkara yang cukup pelik bahkan saya Muhammad bin Abtir Wahab dia tidak mengkafirkan orang yang mereka ini Terjurumus dalam perbuatan-perbuatan Yang secara tataran ilmiah Pembicaraan beliau secara mutlak Adalah perbuatan kafir musyrik Akhirnya beliau tidak kafirkan pelakunya Karena untuk mengkafirkan Membutuhkan proses yang cukup panjang Berkaitan dengan penghukuman tersebut Sehingga seandainya Dia kembali kepada asal Dianggap masih muslimin Dia memiliki hak islaman Kecuali telah terang-terangan dia telah terkeluar dari Islam, maka berlaku pula hukum-hukum larangan terhadap orang-orang yang sudah meninggal dalam keadaan kafir. Wallahu a'lam bishawalat. Gimana? Dosapajan tidak diampuni Allah Swt. Pertama syirik akbar Ya kedua, Kufrun Akbar ya Ini perbuatan-perbuatan yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam tidak diampuni oleh Allah SWT Dengan syarat maksudnya ketika dia meninggal dalam keadaan tidak atau belum bertaubat kepada Allah SWT Sehingga faedahnya kita mempelajari perbuatan-perbuatan yang perbuatan itu kalau dilakukan, bisa mengeluarkan dari Islam ekotufilam bukan untuk mengkubi orang-orang. Akan tapi faidanya untuk kembali kepada diri kita sendiri, agar kita betul-betul waspada. Jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan tersebut yang dikhawatirkan kita nanti akan tidak diampunkan oleh Allah tentang perbuatan kita. Wallahu amin. Ya. Nantuk sama fisika insyaallah kita eh? bagaimana tindakan kita misalnya apa kita di di daerah itu banyak permasalahannya tapi misalnya teman-teman di situ siap berhubung kita pasti mendanaikan soft skill yang apa yang melakukan pada seliman saja tetapi peminaja seperti ini yang ini maksudnya mengarah marah salah pada selayan bagaimana kita bersikap kepada lawan seperti itu yang pada pertama kita tidak bisa mengindar secara ya nah, istilahnya pasti kita bertemu dengan dia dia tanya dia ya tinggal antum jawab antum jawab dengan nasihat pertanyaan antum pertanyaan yang salah dan tidak boleh Dinasihati, harusnya Antum begini dan begitu Atau diajak Dia diajak taklim Atau dia bagaimana untuk mengarahkan kepada dia Intinya bagaimana sekarang Antum berubah Menjadi seorang dai Yang membimbing dia atau seorang dokter Yang mengurus pasien Dia adalah orang yang berpenyakit Antum orang yang sehat Bagaimana Antum menangani Orang tersebut sehingga sembuh Dari penyakit dia demi ya, kalangan inshaallah kita lanjutkan pekan depan bismillah kita cukupkan dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh